Навіщо Это что?» – перепитал он. Соломи не знала, как по-русски это слово. Навіщо? он мало не застогнал. «Не знаю, что такое. Возможно, вы спрашиваете, зачем? Вы понимаете? Нет? Я хочу вернуться к Тамару. «Но, понімайте, я не могу этого сделать пока, — скажіть, хай Соломіка вертається до думу. А моя доч, вона же то не отдаст?» Дивна думка прийшла до Соломії. Вона сильніша за всіх чоловіків, з якими зводила доля. Вона народжена для того, щоб їм допомагати. Допомагати шукати самих себе, якщо вони цього хочуть. Вона довго дивилася вслід білій машині, Котра від'їжджала їхньою вулицею, потім повернула на іншу. Зникла, розтала в осінньому багрянці. Наче й не було. Як і не було високого, вродливого, смаглявого, збентеженого чоловіка, яким захопилася було її донька, також Соломія, третя Соломія в їхній родині. Спочатку було письмо, якого принесла поштарка, точніше поштарчина дочка, що розносила часом письма і газети. З якимось трохи острахом, а ще з дивною надією, так-так, надію, що світилося в очах, вручила Соломії ненаського конверта. Тут-та вам, видать, із-за З-за гряниці? Загряниці? Ну, да, бачите, не по-нашому написано, здається, з Канади. З Канади? Ага, ото й адрес по-ангрійськи, точно, Канада. Вініпех, ага, по їхньому спершу ім'я і фамілія. Дайте прочитаю. Троць... Троцюк Тарас. Тарас, господи, Боже мій, поліна з соломійних рук Несла якраз дрова до хати, щоб грубку розпалити. Одне за одним на землю повалилися. Одне по пальцях, як боляче вдарило, Та не от того замерехтіло в соломійних очах. Голова закрутилася, у скронях загуло. Тарас, живий! Вам погано, течі соломко? Ні-ні, Зажди, зараз присяду. Воно там, о, на лавці. То хтось із рідних? допитується дівча. Брат, у мене був Тарас. Стільки літ не було звісток. Чого був, думає Соломія? Живий же, раз письмо прислав. Сідає на лавку. Бере, розриває конверта з не нашими буквами, з малюнком, на який височенний будинок. Прочитаєш зараз «Ти по-їхньому знаєш? Ага, поштарчена донька Оля, та читати не треба. На білім довгім листку паперу наші букви. То самі прочитаєте, Оля? Бо мені ще розносите пошту. Прочитаю. А вам непогано? Вже ні. То так щось голова закрутилася. То я піду?» Дівчина йде. Трохи заспокоївшись, Соломія береться читати. Доброго дня, Соломіє! Певно, вже здивувалися, отримавши цього листа. Не дивуйся, я твій брат Тарас, живий і здоровий, чого й тобі бажаю, як у нашому селі писали, а я пишу саме тобі, тому що інтуїція мені підказує, «Ти теж жива. Сподіваюся, і ти здорова, і Василь, хоч він і старший на пару літ за тебе. Добре було б, якби були живі-здорові наші батьки, мама Соломія і тато Антон. Тоді з усіма побачився, бо вже маю тепер надію. «Що таки побачу і рідну землю, і вас?» «Бо ж у вас тепер перебудова!» «На Горбачова вашого і тут всі моляться!» «І на Україні там бурхливі події, про які й мріти раніше не доводилося!» «Вибачте, що не писав, не подавав звістки!» «Не хотів завдавати прикрощів і клопотів і вам, і собі!» «Як зустрінемося!» Поясню і розповім детальніше. Поки ж скажу, що в 42-му році я потрапив на тодішньому Калінінській фронті, куди нас перекинули з Далекого Сходу, до полону. Був поранений і контужний. Та вижив. Далі були всілякі перепетії, пригоди приємні і не дуже. Пошуки і помилки, а після війни я опинився спочатку в Західній Німеччині, а потім у Канаді. Тут, помандрувавши трохи, і осів. Спочатку в містечко Осідертаун, а потім перебрався до Веніпега. Трудитися довелося тяжко, заробляючи на прожиття, та мене виручало те, що мав нахил до будівельної справи, а тут якраз почався будівельний бум. Нині маю і невеличку будівельну фірму, і крамницю будматеріалів, тож живу непогано. Точніше, живемо. Я тут зустрів свою долю, женився. Звати дружину Дженні, маємо двох синів і дочку, вже й трійко внуків, гадаю, коли своїх побачте. Ось поки що і все. Міцно цілую, Дженні передає привіт. Синів наших звати Говард і Роберт, дочку Вірджинія, внуків Гордон, Тоні, а внучку я попросив назвати на честь нашої мами Соломією. Ну, тут, кажуть... Саламея, то є ще одна Саламія. Бувай, сестричко, жду вістей твій брат Тарас. Саламія сиділа довго з листом в руках, хотіла причитати ще раз, та не було сили. Згадала, як переживали, як чекали, якщо не сам з'явиться, то, може, подасть якусь вісточку брат. Потім і ждати дати перестали. І от тепер Висточка з'явилася. Терпла душа Соломіна. І брата хотілося побачити. І щось таке домішувалося, Що й словами не передати. Те висловив Василь, Колись письмом до нього прийшла. Чого ж він хоч словечка не написав? Хоч би два слова і я живий. Чого? Вони дізнаються через три роки. При незалежній Україні то буде. До Києва поїдуть зустрічати Тараса і Дженні Василь з Олегом. І побачить Соломія гарно вдягнутого. Досить молоджавого пана в дорогім костюмі, і подумала, Невже тут Тарас, а пані, що з ним приїде, у костюм якомусь і простому, і дорогому водночас? Вибачатиметься, що майже не знає вона української мови. Та й Тарас говоритиме, наче чужі слова вимовляє. Пояснить, що то акцент називається, що так сталося, Женився на канадійці англійського походження. Того нечасто з українцями, котрих у їхній місцевості чимало спілкувався. Пані його була худа якась геть, уся виструнчена, ніби палку ковтнула. Через пару днів дізнається Соломія, що вона донька колишнього Тарасового майстра. Майстра? що батько помагав бізнес налагоджувати. Ще багато чого дізнається Соломія. І чого не писав Тарас, як у лон попав, то довелося і поліції послужити. Ні, нікого не вбивав, склади якісь охороняли. Та казали, що на таких, як вони, совети полюють. Їм боявся зробити зле, та чого та мріха таїти і собі? Ну, пробач. Пробач, Соломенко, що так усе вийшло. Шкода, що тата з мамою нема. Маму з татом не вернути, сказала Соломія. Якби діждалися, знаю, що вин. Що ж дали? Як же ж ти боявся братику, подумала Соломія як боявся гірше за нас. Щось просилося до згадки, стукало в неї, ну пам'ять. І тут згадала, той їхній вечір, похід селом перед тим, як мав до війська піти, і маленьку засохлу квітку з далекого степу прислану в письмі. Пам'ятаєш, Квітку ти зі служби прислав. Квітку? Яку квітку? Коли? Тогді з-под китайської границі? Не пам'ятаю. Я багато чого забув. Так багато, що давнє життя.